Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, rahmatullahi, wa rahmatullahi, wa rahmatullahi, wa rahmatullahi, wa rahmatullahi, wa rahmatullahi. Alhamdulillah, min sunuri alafisina, wa min sayati amalina, ma yahti ilahu fa'alabunkilalah, wa ma yahti ilahu fa'alabunkilalah, wa ma yahtu lihafala hadiyalah. Syahadu ala ilahe, ilahu wa rahmatullahi wa sharifalah. anna Muhammadu al wa rasul, ya yurdee lah multa'u Allah, kerabu wa laba smithullahi ilahu wa antama muslimun. Ya ayyuhon nasu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun Wa qala qawilun sajidah wa tasjudu marjanan katiran min sa'at kana 'alaikum raqiba Ya ayyuhallaziina amanu taqullaha wa qul qawlan sadida Yasallu akum amalan kum yaqilu kum dunu maqum Fainna khairan hadith yang kita baca, wakhairan hadis Muhammadin Shallallahu Alaihi Wasallam, wassyarul nuri muhdathatul wa kullam muhdathin binat, wakullam binatin surah alhamdulillah. Pada kesempatan ini Allah Subhanahu Wa Taala berikan peringatan kepada kita untuk berkumpul di masjid ini bukan jadi untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan melanjutkan pembacaan risalah atau perisan yang kecil yang ditulis oleh Asyik Muhammad bin Abdul Wahad rahimah ta'ala iaitu Nawakidul Islam pembatal-pembatal keislaman dan di disana kita akan masuk kepada pembatal keislaman yang ke-9 setelah menyebutkan bahawa Nawakidul Islam pembatal keislaman yang kita sebutkan sini, ada 10 yang pertama adalah perbuatan syirik diantaranya adalah menyembelih untuk sahil Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian kedua adalah menjadikan antara dia dengan Allah dengan walala perantara. Kemudian ketiga, manam yukafir al-mushrikin, tidak mengkafirkan orang yang musyrik demikian juga orang yang kafir atau dia ragu terhadap pengkafiran mereka. Kemudian keempat adalah seseorang yang berkeyakinan atau beragida bahawa selain petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi sempurna. Dari petunjuk Nabi SAW. Kemudian yang kelima adalah manab gataushiyan mimajabir Rasul. Seseorang yang itu benci terhadap sesuatu yang datang dari Nabi SAW. Dari Rasul SAW. Kemudian yang keenam adalah manistasah bishain mindinilah. Seseorang yang mengecek sesuatu dari agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ketujuh adalah ashehir iaitu yani, perbuatan sihir. Dan yang ke sudah kita sebutkan, yang terakhir adalah mudah musyrikin dan membantu muslimin. Membantu orang-orang musyrik, demikian juga menolong orang-orang musyrik untuk menghancurkan kaum muslimin. Kemudian kita akan masuk atase yang ke-9. Termasuk dari yang membatalkan keislaman yang kita hendaknya berhati-hati. Untuk kemudian terjatuh kepada perbuatan ini, naudzubillah. Ini bertauhid keislaman, kemudian dia murtad. Keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada manfaat kalimat syahadat yang dia ucapkan. Demikian juga mungkin dia melakukan salat atau amalan soal yang lain. Naudzubillah. La Sekarang di sini oleh beliau Atta Syek. Wanita putra Anna, bado nas ya sauhu. Al-Qur'an al syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seseorang yang berakidah, berkayak, berkeyakinan Bahwa seluruhnya Sebagai manusia ya sahu, sa diberikan kuasa, diberikan kebolehan untuk keluar dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh dia untuk kemudian keluar dari syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh dia untuk kemudian tidak sholat. Boleh dia untuk kemudian menen men man percaya kepercayaan demikian. Kama wasi al-Khidir dengan alasan ya dengan alasan sebagaimana Khidir alaihi salam beliau ini diberikan keluasan diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala al-khuruj untuk keluar. An syariati Musa alaihi salam, dari syariat Nabi Musa alaihi salam. Berapa siapa yang berkeyakinan seperti ini, berkeyakinan bahwa dia boleh keluar dari syariat Nabi Sohr alaihi salam diberikan kewenangan boleh untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang haram menghalalkan sesuatu yang haram maka ini adalah kafir dengan alasan sebagaimana Nabi Khidir Alaihissalam dia keluar dari syariat Nabi Musa Alaihissalam dan nanti akan kita jelaskan bahwa alasan ini adalah alasan yang batil alasan yang salah maka di sini Beliau menyebutkan Bahawa seseorang yang meyakini Perkeyakinan bahawa dia boleh Keluar dari syarat Nabi SAW Maka dia adalah kafir Menghalalkan Suatu yang haram Atau menghalalkan suatu yang halal Meyakini seperti itu Mungkin dia punya keyakinan Bahawa dia sudah dalam keadaan Ma'rifat Atau hakikat menurut mereka Sehingga tidak ada lagi ikatan dengan syarat Nabi sallallahu alaihi wasallam makannya adalah kambing. Maka di sini akan diberikan beberapa jawaban yang kita dapatkan dari ucapan para ulama, Roma Tari, Di antara yang apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Aminusy ke di Rawatadi Tafsirul Bayan. Sebelumnya kita sebutkan dulu kisah yang terjadi antara Nabi Musa alaihi salam dengan Khidir. Allah Subhanahu Wataala menyebutkan di dalam Al-Quran, iaitu kisah ini di Surat Al-Kahfi, Allah Subhanahu Wataala menyebutkan pembicaraan antara Nabi Musa alaihissalam bagaimana beliau belajar di hadapan. Khayyir, Ali Sallam dan yang benar adalah Khayyir adalah seorang Nabi dan di sini kita ketahui bagaimana Tawaduknya Merendahkan diri Nabi Musa Alaihissalam dan beliau lebih abdul daripada Khayyir beliau termasuk termasuk dari ulil asmi lima Rasul Allah Sallallahu yang dipilih di samping situ ada Nabi kita Muhammad SAW, salam, kemudian Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Musa, kemudian di situ ada Nabi Nuh, demikian juga Nabi Isa, Alisal. Semua dalam Al-Quran kisah yang Allah sebutkan yang menjadi ibrah bagi kita semua tentang kesungguhan. di Musa berjalan di hadapan Firaun. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Kahfi, "Wa ittaqallamu Musa li fadahu, abrahu hatta ablugha majma'al bahraini au am diya hubba." Ibrah, berkata Nabi Musa alaihi salam di sini, "La abrahu, aku tidak akan selesai." Ini akan terus menerus kuliah. Lancar Ilmu, walaupun hatta ablu bawa macam al-bahr ini sampai walaupun aku harus menempuh pertemuan dua lama, awam dia hukuba atau aku menghabiskan banyak waktu hukuba iaitu yani beberapa abad berabad-abad, ini beliau bersungguh-sungguh untuk kemudian belajar di hadapan khadir. Sampai kemudian Allah SWT menemukan Nabi Musa dengan Khadir Sampai kemudian Beliau mengatakan kepada Khadir al-Islam Seshalat saya buka adalah antara ahli manimimah ulim darush Nabi Musa berkata kepada Khidir, bolehkah aku mengikuti engkau untuk engkau mengajari aku dari apa-apa yang diajarkan kepadamu dari petunjuk. Kemudian Khidir mengatakan, kau tidak akan terus dati amalnya sobro. Aku berkata Khidir, sesungguhnya engkau tidak mampu untuk bersabar bersamaku. Bagaimana mungkin Engkau sahabat terhadap sesuatu yang Engkau tidak mempunyai ilmu padanya tidak datang. khabar padamu. Kemudian Nabi Musa beliau dengan tawaduk mengatakan, Walasataji dunia, insya Allah usabiro, walasilaka amroh. Beliau mengatakan, Engkau akan mendapati aku insya Allah dalam keadaan sabar dan aku tidak bermaksiat kepadamu di dalam perkaramu. Kemudian berkata kepada Firman, "Kalau hake ini terbaktani pada tasalni hatta, uhu dzalal kami hultil. Kalau engkau mengikuti aku, maka jangan engkau bertanya kepadaku sampai aku kabarkan kepada mu perkara tersebut." Sungguh dari Mukasir, Rabbul Taala, yufiru Taala, angkinah Musa, alaihissalam di dalamkan Rasul. Allah mengabarkan tentang ucapan Nabi Musa, alaihissalam, kepada orang ini. Al-alim yang punya ilmu Wa huwa al-khadir Al-adhi khasahullahu Bi ilmin lam jatari alihi Musa Yang mana Allah khususkan faidir Dengan ilmu yang Nabi Musa tidak mengetahuinya Sampai kemudian disebutkan oleh Allah SWT Keduanya bertemu dengan Perahu Kemudian dirusak perahu tersebut demikian juga bertemu dengan seorang anak kemudian dibunuh anak tersebut demikian juga merubahiki tembok dan tidak meminta balasan padanya kemudian dari setiap, dari setiap kejadian tersebut Nabi Musa bertanya karena beliau melihat secara dohir bahawa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang salah maka sebagian berpendapat dengan kejadian ini bahawa padet boleh untuk keluar dari syariat Nabi Musa alaihissalam yang mana Nabi Musa adalah seorang rasul Allah Subhanahu wa taala Sebelum kita membicarakan tentang alasan mereka tadi bahwa mereka beranakkan dengan kejadian Khadir keluar dari syariat Nabi Musa alaihissalam di sini terjadi perselisihan para ulama yakni apakah Khadir ini Sebagai Nabi ataukah sebagai wali atau bagaimana? Demikian juga mereka berselisih. Apakah kaidah ini masih hidup ataukah dia telah meninggal? Suka dengan saya. Muhammad Amin Ashiqiti Ramadana di halaman 1248. Eh, ramalan ulama ikhtilafu fil khotib. Katakanlah sesungguhnya para ulama berselisih tentang kaidah ini. Haluahayon ilal an. Apakah dia itu hidup sampai sekarang? Allahu wa atau dia ini telah meninggal? ini yani tidak hidup. Sudah beliau sebutkan beberapa alasan yang disebutkan adalah Nabi Khadijah adalah telah meninggal. Di antaranya adalah hadis-hadis yang disebutkan. Sebagaimana dalam Al-Qur'an juga surat Al-Anbiya Ayat yang ke 34. Wamajaan alifah sari mingko blikal kull dan tidaklah kami janjikan untuk seseorang sebelum muka itu kekal. Ini menunjukkan bahawa semua ya meninggal. Tidak ada yang kemudian, tidak ada yang kemudian kekal. Ini diantara alasan bahawa Khadir telah meninggal di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua adalah hadis yang dibangun Imam Muslim. Ramalat Allah. Dari umat berita beritakan, beliau mengatakan, lamakah nayyubul badar? Ketika terjadi perang badar, kemudian beliau menyebutkan bahawa Nabi SAW beliau mengatakan, Allahumma intah lihhatil iswa bahmin ahlul Islam, la tuhbat bilar. Ya Allah, kalau engkau hancurkan dari kelompok ini, dari ahlu Islam tidak akan disembah engkau di muka bumi. Jadi demikian. Demikian juga ucapan Nabi, ucapan Nabi saw. Dalam hadis bukan dari Imam Bukhari dan Muslim ada orang itu kumelaylatu kumhadhi, faina ala rok simi'ah sanah minha layab kumimanhu ala dohriyahat. Di hadis yang kuat menunjukkan bahwa setiap orang, ya, di zaman Nabi saw. Setelah 100 tahun itu semuanya meninggal. Tidakkah kalian mengetahui Malam kalian ini Sesungguhnya Di 100 tahun yang akan datang Tidak tersisa Dari orang-orang yang di muka bumi sekarang ini Ya berarti 100 tahun berikutnya Setelah Nabi berbicara ini tidak ada yang hidup Ini juga menunjukkan bahawa Fadir adalah Telah meninggal <tuh> Demikian juga hadis, -hadis yang lain disebutkan oleh beliau. Demikian juga ya disebutkan kalau sekiranya Khadir dalam keadaan hidup ini saya ketika di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau akan menjadi pengikut dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala nasaruhu Ini saya akan menolong Nabi, demikian juga akan berperang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tidak dapatkan bahawa waktu itu Khadir ada di Sisi Nabi SAW Ini diantara dalil yang menunjukkan bahawa Khadir adalah sudah meninggal Kemudian alasan mereka Bahawa Khadir Boleh untuk kemudian keluar dari syariat Nabi Musa AS. Maka demikian juga Ada diantara kita sekarang ini Yang boleh keluar dari syariat Nabi SAW Maka alasan ini adalah alasan yang yang kate Di antara alasan yang pertama adalah disebutkan oleh Syekh Muhammad Amin asy kita di antum banyak di sini boleh mengatakan disebutkan <tuh> di halaman 1247. Ini jawaban yang pertama. Dan ini terjemahan mereka, "Dharaba qawmun minas-sana diqa" Sebagian orang-orang sindik, ya, batinnya, mereka mengatakan, hah dilahkam asariah hukum-hukum syariat ini al-amah yang umum, ini nama yang kumubihal al-ambia wal-amah. Jadi mereka mengatakan Sesungguhnya hukum-hukum syariat yang umum ini, ini adalah hukum bagi para nabi demikian juga orang-orang awam, orang-orang biasa. Wamal Wa awliya. Adapun para wali, wahul khusus demikian juga orang-orang khusus, palayah tajunah ilatikan khusus tidak butuh kepada dalil-dalil ini. Alasan mereka. Balai nama Yunus bin Ma'jukufi kubim. Bahkan sesungguhnya yang diinginkan adalah apa yang ada di dalam hati-hati mereka. Ini yani tidak perlu kepada syariat, cukup kepada apa yang ada dalam hati mereka. Wadalah kalau sofaikul ubihim. Ya demikian itu karena bersihnya hati-hati mereka. Ini, ini jawapan mereka. Maka di sini jawabannya adalah Faiz Taqnuh. Mereka mengatakan Faiz Taqnuh. Nabi An-Nakamisyaraih. Mereka merasa apa? Merasa cukup dari syariat-syariat, hukum-hukum syariat tidak perlu, solat tidak perlu, syakat tidak, tidak perlu puasa. Sehingga diantara mereka ada yang tidak solat, ya demikian juga tidak berpuasa. Ketika orang berpuasa. Dia tidak berpuasa. Maka kemudian sudah dalam badan ma'alifat. Ya, mereka berkeyakinan tadi bahwa mereka tidak, sudah merasa cukup dari hukum-hukum syariat. Ya, demikian. Kemudian mengatakan kama itabakalil khadir, sebagaimana yang dilakukan oleh khadir. Ini alasan mereka. Bagaimana jawabannya? Jawabannya adalah bahawa sebenarnya Nabi Khadir beliau mengetahui ilmu. Dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang tidak diketahui oleh Nabi Musa alaihissalam. Itu jawabannya pertama. Ya, jawabannya adalah bahawa. Khadir mengetahui ilmu. Dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini jelas dari Allah subhanahu wa ta'ala. Miladunna. Abdan min ibadina wa wa'alamnahu. Miladunna ilmu. Hamba dari hamba-hamba kami. wa Wa'alamnahu. Dan kami ajarin dia. Jelas bahawa Allah mengajari. Khadir alaihissalam. Wahyu dari Allah swt. Adapun kalian dari mana datangnya? Tidak dari Allah swt. Ini jelas Al-Quran menyebutkan bahwa Khayyir mendapatkan dari Allah swt. Abdan <tuk> min ibadina al alamnahu kami ajaril dia itu miladuna dari si kami kami berikan kepada dia itu ilmu miladuna. Jadi situ mereka mengatakan ilmu laduni dari makna miladuna tadi? Padahal itu dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya, benar-benar itu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jawabannya di sini, bhai nabi, saya tidak kenapa beliau waktu itu melaksanakan Sesuatu yang tidak diketahui oleh nabi Musa. Disebutkan di sini, bainau ista'kan nabi mata jalag hubinal ulum. Amakana inda Musa mintil kal hubum. Pada semuanya, bhai jawaban yang pertama, beliau merasa cukup dari apa yang Allah tunjukkan kepada beliau dari ilmu-ilmu. Yang tidak di sisi Nabi Musa dari pemahaman Nabi Musa. Ya ini demikian. Jawapan pertama bahawa Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ilmu kepada Nabi Khidir al Sallallahu Alaihi Wasallam. Justru Nabi mata jelaslah hukum ulum. Merasa cukup, merasa cukup dari apa yang Allah tunjukkan kepada beliau dari ilmu ini. Ini jawapan pertama. <tuh> Jadi alasan mereka bahawa mereka itu boleh keluar Sebagaimana mana Khidir jauh sekali padahal beliau mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan mereka. Ya, bisikan, bisikan mungkin kemungkinan bisikan itu datang dari setan. Bahkan disebutkan di sini oleh <tuh> beliau, oleh Sayy Muhammad Amin Nasithi ya ketika Imam Al-Qurtubi menyebutkan jawaban ini tadi dari gurunya Ibnu Abbas, apakah kemudian orang seperti ini diberikan kesempatan untuk yakni bertobat? Ya, disebutkan di sini oleh beliau. Wah takol zendakah wa kufron. Ini ucapan ini adalah ucapan zimdik. Demikian juga kekafiran. Yuk takol ilu walis tatap dibunuh langsung dan tidak perlu untuk dimintai taubat. Kenapa ya. di anu ingkarun ma'ulima minasharoih? Karena dia mengikari sesuatu yang diketahui dari syariat. Ya. Sudah jelas seperti ini. Tidak mungkin seorang untuk beribadah bertawan dengan bimbingan habis senasana. Ini. Karena Allah Taala berkata ajra sunnah-tu karena Allah telah menjalankan sunnahnya, nya sunnah-tu wa anfa do hikmat hikmat ah juga melaksanakan hikmah-hikmahnya bi anna ahkama-hu la tudlam ila ini hukum-hukumnya dari Allah SWT itu tidak mungkin diketahui dengan kecuali dengan jalan rasul-rasulnya as sebagai utusan bainahu wa bainafalki. antara Allah dan makhluknya, ini, ini jelas diketahui bahawa tidak mungkin kita untuk beribadah kecuali dengan bimbingan para Rasul kalau kemudian keluar dari syarat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berarti keluar dari kemislah sudah, sesuatu yang diketahui secara darurat, semua orang tahu bahawa tidak mungkin kita sulat, tidak mungkin kemudian beribadah kecuali dari bimbingan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahawa kemudian dia beralasan seperti Khadir ya, yang keluar dari syariat Nabi Musa, jauh sekali, Khadir dalam keadaan apa beliau datang ilmu dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala ya demikian kemudian juga disebutkan ya, bahwa ini adalah pendapat para ulama, bahwa dia tidak perlu diminta tawbah yukta'l wali istadab wala yahtaj ma'uh ila soal wa jawab wali itu kan ditanyai kemudian bagaimana jawabannya taubat atau tidak, kalau ini tidak wala yahtaj ma'uh tidak butuh pada diri dia itu ila soal wa jawab bagaimana kamu, bagaimana jawabannya tidak tidak perlu ada pertanyaan dan jawaban Langsung dibunuh Karena sudah tahu dari perkara ini Darurat, tidak mungkin seorang beribadah Kecuali dengan bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini Ini jawaban dari Beliau di Adul Bayan Demikian juga Ibn Kasir Beliau menyebutkan jawaban yang kedua Amir-Mirib Sebabkan oleh mereka sih rawatahlah. Ketika disebutkan di dalam ayat yang ke 67 sampai 70 ini, beliau mengatakan, Ina kala ta'atati yang aku tidak mampu, waimusa, untuk mengikuti Aku dalam badan sabar. musahabati. Engkau tidak mampu untuk bersahabat denganku. Lima tarom ini minal afal karena Allah akan mendapati dariku perbuatan-perbuatan alat itu kalifus syarik syariatik, ya, kalifus syarikat yang menyelisi syariatmu. Ini, jadi induk asal sendiri sudah mengatakan engkau tidak mungkin sabar, wahai Musa. Engkau itu bersabar dengan karena engkau akan melihat dariku perbuatan-perbuatan yang menyelisi syariatmu. Bagaimana ada orang anak kecil masih masih belum balik dibunuh? Demikian juga ada tabah yang dilusak Demikian juga ya memas Memasuki kampung Kemudian mereka tidak diberikan hidangan Kemudian mereka membangun tembok Ketika Tidak meminta balasan Ini seakan-akan menyelisih apa? Menyelisih syariat tabimu musa alaih salam. Karena engkau akan melihat dari diriku Hal-hal yang menyelisih syariatmu Kan demikian Apa jawabannya sekarang? Beliau mengatakan Lianni ala ilmin min ilmilah ma allamakallah ya karena sungguhnya aku di atas ilmu min ilmin dari ilmu ma yang tidak allamakakallah yang Allah tidak mengajari kamu ya ini aku di atas ilmu yang Allah tidak mengajari kamu demikian juga wa anta ala ilmin min ilmilah ma allamanihi Allah ma allamanihi lo dan engkau, ya, di atas ilmu dari ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, yang Allah tidak mengajari aku, demikian. Jadi kalau itu disebut maka atas itu. Engkau akan mendapati dariku perbuatan-perbuatan yang keluar dari syariatmu. Karena Allah mengajari aku yang tidak kamu diajari padanya. Dan engkau juga mahu ilmu yang aku tidak diajari padanya. Ini demikian. Ini masing-masing diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun kalian, tidak ada ilmu dari mana? diseangkan besukan dari syaitan. Ini demikian. Kemudian ini jawabannya. Faqulun minna mukallafun bi umuri minallahi tuna sahibi. Ini jawabannya. Dan setiap dari kita dibebani dengan perkara-perkara dari Allah Subhanahu wa taala yang bukan dari sahabatnya. Ini setiap dari kedua nabi ini adalah apa? Dibebani syariat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini jawabannya. Ini jawabannya kedua. Ini masing-masing Jawaban pertama tadi diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang yang kedua bahwa masing-masing dibebani ya dan oleh Allah Subhanahu wa taala. <tuh> Kemudian jawaban yang ketiga ya. Jawaban yang ketiga adalah bahwa nabi Musa demikian juga Al-Khidir, mereka berdua diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaumnya masing-masing. Adapun Nabi kita Muhammad SAW adalah diutus untuk semua manusia. Tidak terkecuali entah dia dikatakan orang yang menjadi wali, ya, atau mungkin istilahnya sunan atau yang sebagainya, atau dia dari negeri barat atau dari negeri timur, semuanya adalah harus mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk semua manusia. Ini jawaban yang ketiga. Jadi bagaimana sebutkan ya, dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. di antaranya Jadi jawaban yang ketiga adalah Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusallu ila qaumi khass. Sesungguhnya Nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diutus untuk kaumnya saja. Fala yajib ala kullin nas maka tidak wajib bagi setiap manusia untuk mengikuti dia. Adam Nabiullah Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bagi Diutus untuk manusia semua. Semua yang ada tidak kecuali. Tidak bisa kemudian dengan alasan ini karena khodir umumnya secara sendiri. Setiap nabi waktu itu diutus untuk kaumnya masing-masing. Kalau ini -masing. lemah dari tidak halal untuk seorang pun menyelisihi Nabi Muhammad SAW Alaihi an syariatin. Demikian juga keluar dari saya Nabi SAW Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran Huliyah ibn al-Nas, ini Rasulullah Ina hitul jamiah Katakan oleh Muhammad, wahai manusia sungguhnya Aku Rasulullah, utusan Allah SWT Kepada kalian semuanya Tidak ada terkecuali, sedikit pun Oleh karena itu, orang yang mengatakan Bahawa dia sudah ma'rifat atau sudah Hakikat, ya, tidak ada di Disitu istitabah, kimitai tawbah. Langsung dibunuh, langsung dibunuh Ya Tidak ada kemudian Bustadabahi lakutil dari perjumpamannya bisa ada ulama yang dia itu ya berpendapat bahwa jual beli tidak ada fiar ini nilai nilai dan sebagainya ditanya ya ini bisal harus kata bimbingan taubat baiklah putil kalau tidak dibunuh demikian jadi yani, sampai pada dia harus atau tidak demikian kalau dia masih kemudian e tidak mau rujuk kembali ya dibunuh jadi yani ada soal jawab kalau yang ini tidak perlu karena ini suatu yang sudah diketahui secara Tentu kita bisa tidak seorang tidak bisa mungkin beribadah kecuali dengan bimbingan Nabi SAW Demikian juga amarsalna ka ila rahmatil kami mengutus engkau kecuali rahmat untuk semesta alam. Demikian juga hadis Jabir bin Abdullah. Alansuri wa hadis Jabir bin Abdullah. Wal mufaqad dan muslim hadis yang masyhur. Kalau subuhnya Nabi SAW beliau mengatakan Waktu itu, khabar san dalam yu tahunah hadun Aku diberikan lima perkara. Yang tidak diberikan lima perkara itu kepada seorang pun sebelumku. Yang tanya nusir itu biro masih atau syahsa. Aku diberikan pertolongan dengan rasa takut yang dialami oleh musuh-musuh Allah Swt. Satu bulan perjalanan. Demikian juga dijadikan bumi itu sebagai masjid dan suci. Di mana manapun seorang mendapati solat boleh dia solat ilmu kaum ini itu, selain tempat-tempat yang khusus seperti kamar madinah misalnya, demikian juga dihalalkan konyah. Sebelumnya tidak halal bagi nabi-nabi sebelumnya dibakar, ya dari konyah tersebut ramasan perang. Wa uti itu siapa? diberikan syafaat, memberikan syafaat Nabi saw. Kemudian terakhir wakana nabi. Jup asu inakumiy khosol dan adalah nabi sebelum Nabi saw. Diutus untuk kaumnya saja. Seperti nabi Musa as diutus diutus untuk orang-orang Bani Salim. Ini kan juga faham? Diutus untuk kaumnya. Kalau beliau sebagai seorang rasul, beliau seorang nabi alislam. Dan punyanya apa? Punyanya datanglah kepada beliau. Wah boh itu nasi anak dan aku diutus untuk manusia semuanya. Ya, jadi nabi Musa as diutus untuk manusia semuanya. Demikian juga bahkan Nabi SAW menyebutkan, ya dalam hadis. Cabut masuklah di sini, ya. Bahawa Nabi SAW beliau mengatakan bahwa Allah hilawannya Musa Hayyan lama masih au ilai tibai. Nabi beliau mengatakan, demi Allah kalau sekiranya Nabi Musa itu hidup, maka tidak boleh, ya tidak luas bagi beliau. Ya, kecuali untuk mengikuti aku. Kalau lebih Musa hidup, maka beliau untuk mengikuti Nabi Sulawas. Ini menunjukkan bahawa apa? Bahawa Nabi diutus untuk semua manusia. Ini jawapan yang betul. <tuh> Jadi alasan mereka bahawa mereka boleh keluar dari syariat Nabi Sulawas, ini sebagai menafadir, keluar dari syariat Nabi Musa yang selama ini adalah salah. Jelas Nabi. Faizir beliau mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala demikian juga beliau dibebani syariat dibebani yakni perintah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala demikian juga tadi bahwa Nabi SAW diutus untuk manusia semuanya kemudian mereka ya di antara mereka mempunyai alasan bahwa boleh seseorang untuk kemudian bertanya kepada apa kepada hatinya Sebagaimana alasan mereka adalah apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi dibawa oleh Imam Nawawi juga di dalam Arba'in An-Nawawi yang di sahih disebutkan di Jami' Ibnu Malik Tadihs yang dibawakan oleh Imam Nawawi dari sahabat <tuh> وَبِيْسَحْ بِنْ مَعْبَدْ رَضْرَانُمْ Kalau Nabi SAW mengatakan Ataitu Rasulullah SAW Aku mendatangi Rasulullah SAW Ya sebagian mereka Aku bertanya kepada hatiku Hatiku mengatakan demikian Sehingga aku melaksanakan Kenapa aku melakukan itu? Ya karena Nabi SAW mengatakan Bukan nih, di antara hadisnya menurut mereka Hadis وَبِيْسَحْ bin مَعْبَدْ رَضْرَانُمْ Hadis sahih Beliau mendatangi Rasulullah SAW Kemudian beliau mengatakan Ya, ini yani kemudian Nabi berkata kepada beliau, Cita atas Alu, Anilbir, kamu datang untuk bertanya tentang kebaikan, kalau tunam, iya. Kalau nabi mengatakan, istarfi kalau mintalah fatwa kepada hatimu, ya, mintalah jawaban kepada hatimu. Albiru maanat ilahin nafs, yang namanya kebaikan itu, yang hati itu tuma nina. Buat mana ini Demikian juga tuma'ninah. Ya ini jiwa itu tenang, demikian juga hati itu tenang, tuma'ninah itu. Ya yani Nabi mengatakan tanyailah kepada hati, hatimu. Kebaikan itu yang buat kamu tenang. Wal ismu mahaka bin nafsi. Yang namanya dosa itu hatimu itu goncang. Wa taradada fi sadr, demikian juga jiwamu dalam keadaan bergolak-gulik, tidak tenang hatinya itu. Wa'in afdakan nas waktu walaupun manusia memberikan fatwa kepadamu dan engkau minta dan mereka memberikan fatwa ya kau bertanya kemudian mereka menjawab yakni baik aneh itu yang hatimu itu merasa tenang dan dosa itu yang kalian hatimu itu merasa tidak tenang bertanyalah kepada hatimu sebagian per alasan itu yakni aku bertanya kepada hatiku kemudian hatiku mengatakan kalimat tadi yang mengatakan bahawa dokan ini dan itu kamu sudah ma'rifat atau kau sudah dalam keadaan haikat sehingga kamu apa tidak perlu usaha dan sebagainya apa kemudian benar al alasan mereka? Ya dengan alasan itu, karena sebenarnya gitu. Loh kenapa kamu makan ini? Ini kan haram. Nanti aku merasa tenang dengan aku melakukan perbuatan ini. Ya lebih jeli lagi, ya ini kenapa kamu tidak surat? Ya aku tidak surat dengan, ya ini dengan aku tidak surat, aku merasa tenang. Nanti kalau aku sudah tua kau banyak. Ya seperti ini berbahaya. Kemudian banyak lagi ini istafti Mereka para ulama menjelaskan bahawa di sini ya adalah digunakan. Ya jawapan pertama, ini yani, bertanyalah kamu kepada hatimu. Jangan sampai kemudian kita beralasan dengan alasan ini. Ya. Sebab oleh mereka di antara yang disebutkan di sini oleh Imam Nuruddin Zakariyah Hambali, Hal di sini digunakan, mintalah jawaban kepada hatimu, mintalah fatwa atau nasihat kepada hatimu." Sebab di sini oleh beliau, "Wa amma malaysa fi nasun minallah min Allah wa la rasulihi wa la aman yuqtada bi qaulihi min Adapun Hal-hal atau sesuatu yang tidak ada, Nas atau dalil dari Al-Quran demikian juga dari Rasul, demikian juga dari para Sahabat, wasalamun alaikumah, demikian juga para ulama terdahulu. Ya, faidahwa, faafinah silmumin, mutmain kalbuhu biliman. Apabila cimasa seorang yang tenang dengan keimanan, ya, demikian dan juga yakin padanya maka boleh menggunakan. Ya, jadi jawabannya adalah demikian. Jadi boleh enggak kita untuk kemudian beralasan tanyalah kepada hatimu. Kalau hatimu tenang, maka bukan. Kalau tidak tenang, tenang maka tinggalkan. Jawabannya adalah, hal ini apabila apabila tidak ada dalam Al-Quran dalilnya permasalahan itu. Demikian juga dari hadis dalilnya. Demikian juga dari para sahabat dan para ulama. Kalau tidak ada, baru bertanya kepada hatimu. Selesai. Ya demikian. Jadi kita bertanya kepada hati, hati kita ini. Di dalam satu permasalahan yang kita ini mungkin bimbang, ketika apa? Ketika tidak ada dalil dari Al-Quran, demikian juga tidak ada dalil dari hadis Nabi SAW, demikian juga dari para sahabat. Itu jawabannya. Mawannya seseorang, ya sekarang ini bagaimana <tuh> eh, daging buaya mawanya? Boleh enggak dimakan bro? daging buaya, atau keluarnya dan sebagainya? Pernah enggak Nabi menyebutkan? Ya, kalau dalam permasalahan ini, mungkin kalau tidak ada dalam Al-Quran disebutkan. Demikian juga di dalam hadis yang disebutkan Terjadi di situ Jadi Beberapa hadis yang disebutkan Uludina bin Setiap yang dia itu adalah Mempunyai e, nab Ini mempunyai taring ya. Maka tidak boleh untuk dimakan Sebagai perkataan Menasibah dari binatang buas ya, Sebagian mengatakan Ini bukan binatang buas Dan sebagainya sebagainya. Sebagian oleh karena itu Sebagian orang, -orang berpendapat boleh jadi dalam perkara-perkara seperti ini, dalam perkara-perkara ini juga amalmanya, ya yang sering dulu dipermasalahkan seperti, uh, ya iaitu piawa amalmnya. Sebagai yang mungkin berpendapat tidak ada di situ jelas menyebutkan abu sa'ad. Ya maka seperti ini mungkin bisa. kemudian ulama bertanya pada hati masing-masing. Ya, ini segala perkara yang di situ tidak ada Al-Quran, demikian juga tidak ada hadis, demikian juga ulama para ulama menyebutkan. Maka di sini bertanya pada hati. Kapan kita merasa tenang padanya? Tapi kalau bertara itu sudah jelas ya tentang masalah-masalah dan sebagainya. Maka seperti itu apa? Tidak boleh untuk kemudian dengan alasan bertai pada hati. Demikian juga disebutkan oleh Syekh <tuh> Muhammad Tsengithi taala. Beliau juga menyebutkan jawaban atas syubhat atau kerancuan yang mereka sebut tadi. Ya, bahwa hatiku mengatakan demikian. Kemudian aku melakukannya. Dengan alasan tadi, istafti qalbak, mintalah jawaban kepada hatimu. Maka di sini boleh mengatakan, kalau tadi kan jawabannya apa? Apabila tidak ada dalam Al-Qur'an, demikian juga dalam hadis, demikian juga ucapan sahabat, maka boleh kita bertanya kepada hati kita. Sebab di antara mereka menyebutkan seperti permasalahan hadis. Permasalahan hadis, ulama ini mengatakan sahih, ulama ini mengatakan dhaif masing-masing Daripada kuat dan kita tidak ada kesempatan untuk membuku, membuka bukunya langsung. Maka di sini juga boleh salat istiqroh bapanya. Karena dari hadis itu dibangun di atasnya hukum. Seperti mamanya menyentuh kemaluan, menyentuh kemaluan setelah berlutut. Apakah batal atau tidak? Itu ada hadis ushoh yang mengatakan, ya demikian juga e, Tolak bin Ali yang saya katakan berselisih. Yang satu mengatakan itu bagian tubuh kita, yang satu mengatakan waktu kita berbukit. Ya, seperti ini boleh kita mungkin Salat jisfarah mana yang merasa tenang kita badannya demikian. Adapun saya Muhammad dan Amin Aminosing itu yang malam terakhir mengatakan mana di sini istafti kolbat. Di sini sohih karena di sini adalah sohih. Minta tanyalah kamu kepada hatimu mana adalah atahdir at minasubah mananya untuk kita hati-hati dari subhat. Karena yang halal itu adalah jelas, yang haram itu adalah jelas, dan di antara keduanya itu adalah ada perkara-perkara yang diitu apa mutasyabihat yang merancu, yang merancu. Jadi yani untuk kita apa berhati-hati dari subhan. Demikian juga beliau mengatakan walajah keanal murad dan tidak ada keraguan bahawa maksud dari hadis ini tadi adalah al-hatu al-warok watar ke subhan. Hati-hati, anjuran untuk seorang itu bersifat warok, warok itu berhati-hati. Dan meninggalkan hal-hal yang subhat. Maknanya adalah demikian. Jadi mintalah kamu. Jawapan hatimu adalah untuk kita berhati-hati. Untuk berisbat warok. Ada warok, ada suhud. Ya, sebutkan bapa. Suhud itu adalah tarku mala yang fakir akhirah. Meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat. Warok itu tarku ma'adul fi akhirah. Meninggalkan sesuatu yang membahayakan akhirat. Ya, suhud itu meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Yang mempunyai rumah yang mewah sekali Atau mobil yang sangat mewah sekali Ini tidak bermanfaat bagi apa akhirat Ya Disedekahkan itu suatu manfaat bagi kehidupan kita Jadi demikian Hadis ini sebenarnya adalah anjuran untuk kita bersifat warok Demikian juga untuk meninggalkan perkara-perkara syubhat. Seperti apa disebutkan Seperti Ini ada eh, Maitah Ya ini bangkai Ya Apakah dia disembleh atau tidak sembelih Tinggalkan kalau yang syubhar Demikian juga ada seorang perempuan Termasuk mahram atau tidak mahram. Ya demikian, atau berhati-hati Ini sebagai contoh saja Jadi ya, demikian, jadi hadis ini sebenarnya ulama-nya Menyebutkan bahawa maksudnya Untuk kita berhati-hati dalam perkara Yang syubhat. Kemudian juga Setelah tadi kita sebutkan Sebagian beralasan dengan istafti kolbat Mintalah jawaban kepada hatimu sudah dijawab tadi. Yang pertama adalah hal seperti ini ketika tidak ada dalil dari al-Quran dan mungkin juga dari Sunnah. Kalau sudah ada, tidak perlu kita bertanya kepada. Hadis kita tidak perlu. Kemudian yang kedua, hadis ini untuk kita berhati-hati. Untuk kita bersifat warak, untuk kita bersifat bersifat apa? Syuhud, untuk kita bersifat apa? Menjauhi perkara-perkara yang syubhat. Ternyata mereka mempunyai alasan lagi. Ya, mereka mempunyai alasan yang mengatakan bahwa boleh keluar dari syarat Nabi SAW. Mereka mengatakan subhan berikutnya adalah mereka beralasan bahawa kami sudah dalam keadaan yakin. Kemudian menyebutkan apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Surat Al-Hijr ayat yang ke-99. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal ya yakin. Walaqadna'amu anahu <santai> yadhiku sadrugabimu yakulun. Kemudian subhan oleh Allah SWT. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal ya yakin. Sembahlah Robku, sembahlah Allah Subhanahu Wa Taala itu sampai datang padamu keyakinan. Kemudian mereka mengatakan kami sudah yakin, sehingga kami boleh keluar dari syariat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Allah merintahkan sembahlah Allah sampai datang kepadaMu keyakinan. Ya, kami sudah yakin berarti kami tidak ada lagi ikatan dengan, dengan Allah dengan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga di sini oleh beliau, ya, hal seperti ini sudah ada juga di sebelah para ulama. Bahkan disebutkan tafsir mereka yakin itu dengan keyakinan. Dan yang benar yang kita adalah kematian. Sembari Allah sampai datang kepada kamu kematian. Tafsir yang mengatakan bahawa yang kita adalah keyakinan bukan kematian itu adalah tafsir permainan saja. Lakbah bukan tafsir yang dianggap. Sebutkan di sini oleh beliau. Wah budroba ka hat dayatiakal yakin wah wal maut yaitu kematian. Ya. Kemudian beliau menyebutkan bahwa Yakin ini adalah kematian Di antara dan lainnya Di antara e, tafsir ayat dengan ayat yang bagus Tafsir ayat dengan ayat yang lain ya. Demikian juga tafsir ayat dengan hadis dan Bagaimana kita bisa mentafsirkan Kalau kemudian yakin ini adalah Makna yang adalah kematian beliau menyebutkan Di antara adalah surat Al-Mudathir ayat yang ke-47. Coba di situ qalu lamnaqu minal musallin mereka mengatakan ketika masuk neraka. Kenapa? Kalian masuk neraka, mereka menjawab, kami tidak termasuk orang-orang yang salat. Dan kami tidak memberi makan orang miskin. Dan kami dulu berbincang-bincang bersama dengan orang-orang yang bercakap-cakap tidak ada manfaatnya. Wa kunna nukadibu dan kami mendustakan hari akhir. Hatta adanal yaqin sampai datang kepada kami keyakinan. Apa itu? Kematian. Tidak ada yang mengatakan keyakinan itu yakin bahwa Allah Subhanahu Wa Taala ada dan mereka juga nabi adalah Tuhan, sudah yakin berarti aku tidak perlu lagi ibadah salah yakin itu adalah kematian hatta nabi yakin sampai datang kepada kami kematian sehingga mereka masuk neraka tidak sholat dan sebagainya demikian demikian juga hadis nabi saw karena orang-orang bodoh ada mengatakan itu sehingga guru-guru mereka mengatakan sudah kamu yakin sudah tidak perlu lagi terikat dengan sholat dan sebagainya ini tafsir main-main mereka. Demikian juga hadis Nabi Sallallahu Alaihi menyebutkan bahwa yakin di sini adalah kematian. Sebabkan dalam hadis yang semula lima bukori pemantala hadis Musaib umul ala perempuan dari Ansor waktu itu ya dia mengatakan ketika meninggal Utsman bin Ma'un lalu terus. Kemudian beliau mengatakan amal buat fakat jauh yakin adapun dia maka telah datang pada dia itu yakin yaitu kematian. Wa ini luar khair, aku berharap. Dia mendapatkan perbaikan. Jadi yani yakin di sini adalah kematian. Ini e demikian. <tuh> Kemudian pula mengatakan, At Tambi Peringatan Asan. Elam An Namai Fasirubih Hadilayah. Ketahuilah bahwa apa yang mentafsirkan dengan ayat ini, baca di orang-orang sindik, orang-orang munafik, keyakinannya itu keyakinan munafik imam. bukan seorang yang Muslim, menabah Islam tapi dia itu kafir. Al kafarah yang mereka afir al muddain di tasawuf mengaku mengaku sebagai sufi sufi ya itu tidak ada batasan lagi dengan syariat Allah swt sebaliknya orang-orang sufi yang berlebih-lebihan min anna nama nayakin al ma'rifah billah. bawa yakin itu adalah mengenal Allah swt sudah ma'rifat sudah ma'rifat sudah ya yakin ini adalah ma'rifat kepada Allah swt sudah mengenal Allah swt jalla waala waala ayah dah dulu al dan ayat menunjukkan bahawa Annal abad idha wasulah minal ma'rifah Bahwa seorang hamba kalau sudah sampai derajat ma'rifah Wasulah ya Ini sampai kepada derajat ma'rifat atau sudah ma'rifat, ya Ini mensucikan diri dia sendiri ya. Bahwa seorang kalau sudah sampai ma'rifat Bila ilatil kadarajah Kepada derajat itu Al mu'abbar anhabili yakin Yang ditakbirkan, yang diistilahkan dengan yakin Anautas kutu anbul ibadat Jatuh pada dia itu Tidak ada lagi ibadah-ibadah Watakalih beban-beban saya enggak ada, ada lagi. Diana zalikal yakin goyatul al-amr bil ibadah karena yakin itu adalah puncaknya perkara dari ibadah. Inna tafsir ayyabi bihada kufrun billah wa zandaqah. Tafsir ini, ini adalah tafsir kafir kepada Allah dan syndik munafik. Wa khuruj annil min billah Islam. Keluar dari agama Islam bi isma'il muslimin ijma' kaum muslimin. Sudah. Ya, ini sudah sepakat orang seperti ini. Tidak dianggap Tafsir ini wa danau laisa sama ta'wilan ini tidak secara istilah dikatakan ta'wil, bukan tafsir ini. Balu sama la'ban ini permainan, permainan saja. Tidak perlu dikubris seperti ini. Demikian. Ini bukan ta'wil namanya, bukan tafsir namanya. Ini adalah ini adalah la'ib permainan saja. Ya, demikian. Sekarang cukup bagi kita pembahasan tentang kedudukan peserta keislaman seperti sedari. Berikutnya sudah baca judulnya.